jag ser att det kommer ljudvågor från båda och vi kör mm. Välkommen till Beardtube Records. Nu läspade jag lite där. Jag tar, jag tar om det där. Välkommen till Beardtube <skratt> Records. Jag heter Thomas Och jag heter Anton. Jag kan, ja. jag kan inte läspa det här. Jag skulle förlänga <skratt> ditt... Hade bara en konstig röst Komiska inslag Ja, ja. Vi, vi gör komisk musik ibland här ja. Ibland försöker vi vara allvarliga också Men det är inte så ofta Det, är, det slutar ju upp i komik oftast Ja Det är också Apropå den här podden Vi har ju blivit uppmärksammade i en annan podd Ja, jag hörde det Eller, Ja, det vet jag ju 85-95 podcast har spelat upp lite av vår Sly and Arnie som vi hittade på Fantastiskt roligt Ja Och de var ju fantastiskt roliga också Ja det är ett väldigt spännande koncept. 85-95 heter podden och det är två grabbar som pratar om film som spelades ja. in mellan 85 och 95. Precis. 1900... Alltså, Ni, alltså inte 1800-tals. Nej, eller år 0. Det gjordes ju väldigt lite film på, liksom, på Jesus-tid. Liksom. Ja, ja, men precis. I biblisk tid, då hade ju, de inte kommit så långt i utvecklingen. Det är ju inte bröderna Lumière-eran liksom. <laughs> Nej. Det är tåget, det var ju någon film där som heter tåget Och folk satt på bion och så kom det tåg mot dem Så alla har varit skiträdda och det, det är inte sånt du håller på med Nej ja. Så kol, kolla in 85-95-podden Do it Ja, det stavas alltså 85 med siffror 85 Sträck str str str Sträck du, du gör liksom symbolen sträck 95 Ja, ja. ja. Och vi är med i avsnittet som heter Shorts. Vem luktar skit? Ja, rolig titel. Vi måste ha roligare titlar, vi ja. Ja. Jag äh, tror vi måste fånga in publiken. Alltså, du jag kan men, aldrig gissa vad de här poddarna kan göra med den här bananen. Klick, typ sådana. Ja, clickbait. clickbait. Ja. Då tror men jag. det kan väl lyssnarna hjälpa oss med. Eh, ja. Hitta på roliga titlar som vi kommer ha i framtiden så spelar vi in ett avsnitt Kring. baserat på ja. det. Anton har så här lång och så liksom punkt, punkt, punkt. Punkt, punkt, punkt. <skratt> <skratt> vad har du gjort sen sist? Ja, vad har jag gjort? Jag har väl inte gjort så himla mycket egentligen. Jag har jobbat och jag har. Men du har varit på två 30-årsväster tror jag. Fan, alla jag känner fyller 30. Den här ah, okay. Ja, man har. Ah. Riktigt, 30. Jag måste ha sprutat barn kring någon tid för 30 ah. år sedan. Alla samtidigt. mina vänner ska få i barn nu. Det har mina också, ja, så att men vi det... har ju samma vänner. Ja, vi är, vi är kring 30 och det är väl då man skaffar barn. Ja, det är väl det. Men vi hänvisar till vårt avsnitt, jag tror det var nummer nio, då gjorde vi en lullaby. Ja, till alla nyblivna föräldrar där, ja, inte. Det rekommenderar jag, lyssna på det avsnittet. Lilla fåret på, på kullen där. Jag tror att det hette Vaggvisor och heroin. Ja, du kanske inte har satt det sista där då bara. Top tre top Har du en topp tre-lista? Jag har en topp tre För en gång skulle jag ha något att bidra med till den här podden Ja men vad bra, men ja. du, du har ju massor med att bidra med Idag ja, dag, ja. ja men, Nästa okay. gång kommer jag bara ligga som ett kolli Vad va är det för någonting då? Top tre mest komplicerade bandnamn ever Jaha Det ja. ja. är svårt att uttala Eller bara jävligt långt eh, Konstigt Okej, okay. komplicerade bandnamn. Ja. Plats tre Paladins of the Golden Power fights with the great sword of eternal magic and the great king's will. Jaha, det är ett namn. Det är ett bandnamn. Ja. Det är förmodligen metal de spelar. <laughs> ja, men ni kan ju kolla en upp En power det. metal act är det. Spola tillbaka och lyssna ja. på vad Anton sa och så lyssnar ni på ja, det. var det jobbigt det måste det. bli i radio igen. Oh, and now you can listen to Pärlings that are going power Jag tror inte Spotify. de får så, De får nog inte så mycket airtime. Nej, men det har ingenting jämfört med de andra som kommer. Ja, vänta. Det? Jag vet inte fan, jag ska... Angul Anton, mår du bra? Har du fått en stroke? Vad händer? Varför heter så Vad spelar de då? men vi får lägga upp de med namnen på Instagram och på Facebook så får ni se själva hur det stavas. Ja. Okej, på första plats. Ja, håll nu. För fan. Paracuco idio idomiko sipspraktitis sarkamuusko Ja. Ja. Bra. Det är ett mexikansk metalband. Okej. Det är grindcore. Så att lyssna på Paracuco ja. idio idomiko sipspraktitis sarkamuusko på Spotify om du får chansen. Ja. Yes. Har du några? Ja, jag har ju bara liksom dragit fram några ur näsan här. <laughs> ja, men vad trevligt att du fick dem ur näsan. Ja. ja, jag har snytt ut dem här. De är inte speciellt komplicerade, men det var vad jag kom på. Konstiga kanske? Träd, gräs och stenar finns det ju ett som heter. Ja, det var ju konstigt. Ja. De spelar ju sån här... Ja, men det är någon slags... Prog... Jag... Nej, men progg... jag ja, prog... ja, exakt, en progggrej. 70-talsflum. Ja. Men eh, sen så har vi på andra plats. Andra plats. Natalie Portmans Shaved Head. Ja. Alltså Natalie Portmans rakade skalle. På... Jag måste gissa genre här. De spelar ju Natalie Portmans Shaved Head. De vart ganska stor kring 2007- jag tror att de tog det namnet bara för att folk sökte mycket på... Men Nathalie bra Portmans för dem! ...shaved head, för hon hade ju raka huvud till VF Vendetta. v Vendetta, jävla vad bra film den ja, är. Ja, den är så bra. Ja. De spelar, spelar de metal eller? Nej. Eller indie rock? Ja. Ja, det skulle jag säga. Det var min första Indi gissning. Indie pop. Indie pop till ja. Eller trap kanske. Nej, det gör de inte. Men Natalie Portmans shaved head, ja... Jag tror de har ett album på Spotify Det var väl sådär Ja, jag har aldrig hört Här är ett band Som heter Danananananananananananana Ackroyd Ackroyd <laughs> Danananananana Ackroyd Ja, det var roligt Nu vad det är på Jag roligt. tror, alltså Dan Ackroyd Det är ju han som är med i Ghostbusters ja. Bland annat Det är han Mitten Ghostbustern Ja, ja, ja. Det är ett Han som han aldrig... Det är Dan Aykroyd. Ja, just Och han producerar väl massa filmer nu för tiden som inte är så bra. Och han har ett band på sidan som heter... Nej, nej, De bara heter det. De Aykroyd. Jag tror att det anspelar på den gamla Batman-signaturen från 60-talet. det måste du ju göra. Att det ska vara... Dan Aykroyd. Vänta, ska jag pröva att säga min topp ett i den melodin? Det gick inte lika bra det Jag tror inte jag fick med allt heller. Har du sett den här uh, The pug, Pugman? men gud. Pug, pug Batman. pugbatman <skrattas> <skrattas> Det är en liten pug... Vad heter det på svenska? En mops. Ja, en mops. Mm. Det är en mops som sjunger Batman. skriker rent så. Gud vad många... Ni får ju guldtips av oss ja, nu. Just... Sök efter... Pug Batman. Pug Batman. Och glöm inte att söka efter Paracocki-deo-deo-mikosis-proctitis-sar... <skratt> <skratt> Pröka uttala det där. Paracocki-deo-deo-mikosis-supo-proctitis-sirarokomukis-sorosis. Det lät ju bättre när du sa det. Kan du inte prova tvåan också? Pröva, säg den. ungul unl rl <skratt> <skratt> ja, ja, det måste ju vara något dödsmetall. Ja. Ska vi ta någon, har du en skämskuddelåt? Jag har fan slut nu alltså. Pang på det här betet. Ja, jag tänker det. Vi har ju vår agenda här. Varför inte följa den någon gång? Ja, vi ska se om jag hittar någonting i arkivet här då. Ja. Skämskuddelåten. <skratt> jag har hittat en Ja så? Brån ett eh, zombieparty tror jag faktiskt att det är. Låt oss säga att det är år 2015. Det kommer ju inte bli bra då, med andra Du och jag sitter ute i en skog tillsammans oh. med våra kompisar. Mm. Som nästan allihopa har skaffat barn nu. Ja. På den här tiden var de barnlösa fortfarande, tror jag. Och eh, vi har diverse zombielekar och grejer. Ja, vi hade en lek som vi ska få lyssna på nu. Jaha. Det är liksom att eh, en tar en gitarr och spelar. Och så är det två som betlar mot varandra. Eller varannat försöka... ord. Grejen? Nej, varannan liksom mening kan vi väl säga. Okej, okej. Så att jag. Nu ska vi lyssna på när jag improviserar, sjunger en mening och lämnar över till dig. Det här kommer ju inte jag ihåg då, givetvis. Äh, Shoot. Här kommer den. Jag tror att den heter När pappa går på knä. Och fiffan fan, vad spännande. Det här är faktiskt spännande. Jag vill titta på. När pappa går på knä, jag vill titta på pappa går på knä. När pappa går på knä för fan. Och jag, jag kommer ihop när jag stod i mål. Titta på en timme Som en liten timmerstock Fick jag mäta många mått Med en Och stockar och massa stenar Jag vill titta på Men pappa står på knä Och också. När pappa, pappa står på knän Pappa står knä. FIFA. Ja kära lyssnare, förlåt för det På något sätt lyckades vi nästan lägga en skön stämma på det Ja men det här är ju allsång ja. Kom igen nu allihopa, nu sjunger vi med er. Ja, Jag vill titta på När Pappa, pappa. Men hörru du, ska vi försöka höja kvaliteten något, bara lite grann? Ja, kan vi det? Eh, Brukar ja. vi göra det? Har vi gjort det för? Nej, <laughs> vet du vad? Vi går åt andra hållet. Vi, vi gör någonting ännu sämre. Ja, ja, ja. Vi kör igång med Sly and Arnie. Sly and Arnie! Sly and Arnie! Arnie! Okej, okay, nu tänker jag att Sylvester Stallone och Arnold Schwarzenegger är inne i The Matrix. I The Matrix. Från 1999 kanske? Jag tror det. Det är ju ja. på 90-talet i alla fall. Jajamän, mm. slutet av 90-talet. Fast mm. det här är ju en framtid som vi inte känner till. Vad är det? Vi tror att det är kanske år... 97-98 ska jag säga. Det Nej, jag pratar ju om inne i Matrix. Ja, du tänkte där. Är det är ju år 2200 eller något sånt där. Nej, inte, om du kollar på telefonerna så är det ju inte det. Ja, men det är ju Samtid, skulle jag säga. Nej, alltså... Ja, men det är ju speglar. Ja, alltså, själva... ja med fram själva riktiga. Själva världen. filmen. spoilerallert ja, Spoiler alert för någon som inte har sett den. Ja, men har de inte sett den får de ju skylla sig själv. Ja, precis. Jag förstod aldrig där att han skulle äta två piller där. Det blåa eller det röda pillret. Nej, varför förstår inte du det? Men varför kan du inte bara... Men vill du hänga med eller vill du inte hänga med? Varför ska han stoppa en ett litet tablett i munnen för? Gör den någonting speciellt? Den ja här? men den var väl en del av ett program liksom, Det blåa pillret gjorde väl Så att han bara somnade Och det röda pillret gör så att han kan gå Genom portalen och vakna upp Det var alltså en kodäck i det där då? Ja, ja. Jag, kod... jag tänker mig att det är som En patch eller någonting Jag hoppas det jag måste Man patchar sig själv med den där röda pillret Vilken sån pluggen i sig själv då? Ja, precis. Ja, just det. Ska vi då försöka... Vem ska vara vem nu då? Pax. Pax för Neo alltså. Okej, okay, så Arnold Schwarzenegger är Neo. Ja. Och då blir ju Sylvester Stallone Morpheus då. You're gonna do all the talking on this one. Ja, för vi får köra på det här. Då. <laughs> ja. Hey, Morpheus. What is this? It is a loading program. We can load anything from clothes to weapons to training simulations—anything we need. Sit down. Neo stands at the back of the chair. Right now, we're inside a computer program. Morpheus smiles. Is it so hard to you believe? Your clothes are different. I'm not talking. Får jag tappade honom <laughs> jag vi hoppas inte göra honom för liksom hjärnskadad ifrån hårda slag mot vi, skallen vi tar det härifrån ja. Morpheus smiles is it so hard to believe your clothes are different the plugs in your arms and head are gone look at your hair you were bold a moment ago Neo touches his head it's what we call residual self image it's residual residual That's a big word. It's what we call residual self-image. The mental projection of your electronic self. Wild, isn't it? This... this isn't real. Why is real? How do you define real? Real is simply electrical signals interpreted by your brain. He picks up a remote control and clicks on the television. We see images of the 20th century city where Neo lived. This is the world you know. The world as we. Ja nah, men du alltså det är ju bara jag som pratar här. <laughs> det är ju jätteroligt. Ja men herregud. <laughs> ja. Skulle de passa i The Matrix då? Sly och Arnie. Det tror jag väl. En liten, ja men, lite tragakomisk berättelse kanske. Kan vi inte bara gå över till att liksom spekulera i hur den filmen skulle se ut? Ja. Om ja. Sylvester Stallone, Morpheus och Arnold Schwarzenegger är liksom neo. Ja, men hur, hur Arnold Schwarzenegger filmen... är ju en neo-person. Alltså han är ju övermänsklig. Alltså, han skulle är ju bara... ha löst det där ettan redan. Alltså han skulle ha <laughs> ja, löst det där då. <laughs> han liksom, i scen ett så ryckar han liksom ur den här i, i, proben som han har ur huvudet på i, sig huvudet och ja, ja, liksom visst. vaknar upp bara. Och, och så går han liksom till Sion och river den skiten. Och så slår han ju på dem de där jävla bläckfiskarna eller vad det är för någonting. Ja, bara, han behöver inte Morpheus eller någonting. Nej. Han bara vaknar upp och är killing machine. Mr. Smith lägger benen på ryggen Helt direkt. naken också som i början på Terminator. Ja, ja men Så precis. liksom kan bara upp i det här kärlet. Kuvesen eller vad fan det är <laughs> som han liksom ligger i. Jaha, ja, ja. Så, och är ett batteri. Han, han, han är ju som en pump. Han har ju sin pump i sin där. Ja. I'm lying here and getting the pump. <skratt> han behöver ingen jävla piller. Han har ju sin jävla. Han har ju kanske sina piller ändå. <skratt> på den där tiden. Jag tänker på Pumping Iron-filmen om du har sett den. Nej. När han var sitt tränings -S -S på kvartalet. Ja, jag har sett några klippet därifrån. Det är väl typ ja, ett ja. känt klipp. Han var ju för övrigt med, med en film men Nu, nu spånar jag vidare. Men, har du sett Hercules med, med Arna's Svarsnygg? Måste... Eller, eller, eller snarare... Hercules Hercules in Manhattan! <laughs> ja, den är... Se inte den. Ja, ja men vi testar den till sen. Vi spolar fram lite i filmen. Okej. Okay. Är, är vi i första filmen fortfarande? I första filmen av Matrix. Ja. Och eh, Morpheus och Neo går omkring... ...på Matrix-gator. På Ma eh. matrix Ja, just det. Matrix är ju jorden som inte finns. Ja, de går omkring. Precis. Ja, just det. Neo och Morpheus går omkring... ...i en stad... Och Neo får syn på en brud. Titta, Morpheus, en brud. Vad annars Men han får ju syn på The Lady in the Red Dress. Ja, men just det. Och sen när han tittar tillbaka så är Agent Smith där. Ah, det var han som var ja. The Lady. Precis, och då säger Morpheus så här. Slyfius måste jag heta ja, nu. Sli slifius. Ja, Slyfius. Vad ska Arnold heta då, Neo? Kan man hålla ja, men Arnie. <laughs> Arnie, Arno. Arno. <laughs> Or Neo. Neo <Ni> Arnold. <laughs> Neo <Ni> Arnold. Watch me. Neo Arnold. Neo. Okay. Well. Look again. Freeze it. This uh, this isn't the Matrix. Oh, it's another training program designed to teach you one thing. If you're not one of us, you're one of them. What what are they? Sentient programs. I can move in and out of any software still hardware in systems. Det, det är ju, om man är om man är osäker på texten så är det ju bara att sluddra för det gör han. Ja ja, exakt. That means that everyone we have in the potentially an agent in certain matrix. There there are everyone and there are no one. Neo stares at the agent regarding all the doors, holding all the keys. Which means that sooner or later someone is going to have to fight them. Someone? I won't lie to you, Neo. Every single man or woman who has stood the ground, who has fought an agent, has died. But where they're failed, you will succeed. Why? They will never be as strong or fast as you can be. What? Are you trying to tell me that I can dodge bullets? No, Neo. I'm trying to tell you that when you're ready, jag var have Ja, ah, den var fin. Vad duktig du var. Det jag, var kände, jag, jag kände jag att ont. min insats var inte så jävla stor. Jag har ont i underläppen. <laughs> det, är därför, det är därför underläppen hänger lite på arm. Har du sett det på Sylvester där? Ja. Det är för att han har pratats under den. Uh -huh. Eller så har han fått en minor stroke, kanske. Jag, jag vet tror att ingenting. det är från rockydagarna att han fick några riktiga slag mot skallen där. Alltså. <laughs> det kanske börjar hänga lite där och Den här podden handlar ju först och främst om musik. Ja. Vad ska vi göra för musik den här gången? Det är så här att. Eh... Ha, har du redan gjort något? Eller jag, har bara... gjort, jag har gjort någonting. Okay. Men jag ska berätta en, en, en liten backstory kring det här också. Det ja. är för att jag är så jävla förbannad Okej. Okay. Mm. på dagens musikindustri. Hat är ju också en drivmotor. Ja, men jag tänker att det är objektivt. Det jag tycker tycker alla andra. Och så är det. Ja, har du hört? Har du hört han? Vad heter han? Post Malone, post, postman, postman ja, post, bone, postman's post, bone, post Malone. Heter Nej, jag har inte hört. Han, han kom ju i fjol tror jag, Med någon singel som spelades hela tiden. Rockstar går ungefär. Det där låter precis som en blandning av Sly, and aning. Ja, alltså Sylvester Stallone som försöker härma någon sorts Ja, men det är ju precis. Här de kan... tar ta den igen. Kan inte du göra den med aning? Melodin är det med Sly. Nej, ja, men, var men, bättre men, men, men, men, men, det men, men, men, Nej men det jag, det jag stör mig på är ju... fan man hör ju inte artikulera ju inte idag. Det är, det är så slött. Det är såna här gangsterrappen, så här trap, vet du vad trap är? Nej. Det är ju så här vad ska jag säga att det, är det är hiphop-genrer kan man säga. En, jag, tra jag, så... Trap, vänta nu, är det en genre som inte jag känner till? Ja, en då... musikgenre ja, men det är inom hiphop, trap. Ja, ja, okej, det är, det, det, det är mycket jag... det är mycket så här, det är väldigt slow mycket bas. Han har ofta om knark. Men heter det inte T-rap? Nej, nej, det heter trap. Men det är ju rap. Ja, ja okej. Okay. Jag i vet i ingenting. så är säga fel, jag kanske har ljugit. På mig. <laughs> men det heter ja. trap i alla fall. Mm. Och så är det mycket hi hat tick, tick, tick, tick, tick, tick, Och så kaggar <isations> <skratt> Så där går det. Ja, men det är ju aldrig på. Ja, men sen säger det någon som rappar så här: yo go, I don't no, no, no, no, bow. no, no, no, dollar, dollar bling, bling du, and är ju precis det där ljudet som du hatar Med folk som ska läsa en god Exakt. bok Exakt Och därför Har du hittat en genre som har den liksom Nej men jag har tänkt så här. Nu, nu ska Beardsupp slå på marknaden För nu har jag tagit mm. alla element som jag avskyr Och så har jag gjort en låt jag har följt lite riktlinjer från Post Malone och diverse andra rappartister. Ja, men okej, okay. ja, då måste du ju lyckas. Ja, men jag tror det. Det är ju den här slöa... Rappmusik handlar ju ofta om att man har mycket Dalla Dalla bling och drar lite koka på stan. Liksom. Mm. Men jag tänkte, jag kör lite kontrast där, bara för lite kul. Den här killen har blivit av med alla sina pengar och, oh, ja, okay. och åker hem till sin familj som man har tappat relationen med och tigger lite pengar. Ah. Då får man följa han där, tänker jag. Ja, alltså, du har gjort färdigt låten. Jag eller? har gjort färdigt låten, ja, tänker men, jag. Ja. Så kan det ju gå ibland också. Jag fick väl en infall. Det har ju hänt gånger förut. Jag har gjort en helt egen låt också. När inte du har varit med. Ja, men man kan göra så också. Ja. Vi är ju kompetenta musiker. Ja, vi är ju musiker båda två. <laughs> ja, men I alla fall, sån här musik i, i dagsläget. Alltså, det är, den här, vad heter den då? Rockstar har tillfälligt 1 miljard 317 miljoner 158 747 plays på okay. Spotify. Ja men då kan alla ta och pausa nu och så lyssnar ni jättekort på Postman Pat, eller vad fan heter han? <laughs> ja, det är så det. Ni som gillar Post Malone kan ni bara skriva då? Jag hör inte Vart? vad du säger, Post Malone? Post Malone. Det kan man väl inte heta? Post. Han, han heter, det är ju säkert en band name. Post Jenny. som är... Att man får post Ja, post, ja det kan det, kan det ju vara jag har ja. ingen aning. Malone, post Malone. Ja, Sök efter post Malone och lyssna jättekort På den låten så vet ni vad det är för någonting Ja, om ni Rockstar inte redan vet heter. vad det är, den, alltså, det, är ju, det är ju förvånansvärt Att du har missat den ja, men Jag missar alltid sånt där ja. jag, jag har inte hört någon låt av Justin Bieber Jag vet aldrig vad som är på radion För jag lyssnar inte på radio. det är ju bara skit där Nej, liksom. Ja men det är ju helt rätt Ja och nu ska vi försöka slås in på den marknaden Nu tänker jag, nu går vi ut med den här Och så ja. sprider vi den som Bara fan, det men, gärna ni göra också Ni som lyssnar Ja, de kan ju få lyssna på den först Jag har även en tanke om vi ska typ, kanske göra någon ful video till den också Ja men det tycker jag kanske. Du, du ska få höra den först, den är ju bedrövlig Men är du, vad kallar du din låt nu då? Den heter Give me a dollar Fast du uttalas Give me a dollar han är en liten sensitiv supertalang Den lilla killen ja, han, han måste ha ett artistnamn också <laughs> Ja Typ post malone -aktigt. du är ju kreativ Men du, vi, vi lyssnar på den först och så ger vi Han sitt artistnamn sen Okej, okay, vi gör det, du får döpa han Hey mother, can you smell Mamacita, I'm begging you please I'll be nice, I get on my knees. She said no, asking my brother A shiny bling bling for your little brother A dollar, that's right, a dollar Fuck, I have to ask my father Hey father, can you spare a dollar? You can do that! You can do that father. Hey mother, hey brother, hey father. little dala, dala, dala, dala, can you spare me a fucking dala? Hey mother hey brother. hey father. little dala, a dala, dala dala, dala, dala. I'm fucking Hey mother, hey brother, hey father. I shine a shiny bling bling for your little brother. I shine a bling bling for your little. Hey mother, hey brother. Mama, shit, I'm bluffing. I shine a bling bling for your little brother. I shine a bling bling for your little brother. Hey mother. Hey brother, hey father, little dollar, a dollar, dollar, dollar, dollar, dollar. Dolla. Can you spare me a motherfucking dollar? Hey mother, hey brother, hey father, little dollar. I'll shine your blame, blame for your little brother. Can you spare me a motherfucking dollar? Åh, oh cool Den var ju fet. Ja, yeah, that's uh, my song. Om oh, nej, kommer du börja prata så här. I sådär. have been uh, doing it for a while now. I'm 19 years old and I own a Ferrari and I uh, have really bad relations with my family. Nice to have you here in this yeah. uh, podcast. Uh, what's your name? My name is... Uh, what what is my name really? Because I have forgot. My yeah, name. okay. Uh, yeah. You didn't have this cool artist name yet? No, I haven't found one. What One about Dollar Boy? I can beat the Dollar. Boy. Dollar Boy? Yeah, I would really But, like to beat the Dollar. Just, boy. just let me look that up on the internet. Yes, can you do that? Does um, does it exist, the Dollar yeah, Boy? Yeah, I'm sorry, Dollar Boy was taken. Can I, can I can can Mr. D Boy? Mr. D Boy? Can I be the D Boy? Can wow. I be the D? Can I be the D Boy? <laughs> can I please be the D Boy, please? Uh, I, I would like to be the D-boy. Uh, D-boy is also taken. Okay. How about uh, this for an artist's name? Can I be the D-boy? Yeah, yeah <laughs> that's yeah. your name. That's really good, actually. Yes, I a be... What was it again, though? I forgot. it. Can I? Uh, can I? Som i Kanye West. I don't, men, I don't understand lite, your language. Du stavar kan... Snap out of it man. Ja, Kom ja, tillbaka. Jag tycker det är så hemskt jag måste göra det. Ja, vad sa du att det var? Can I be the D boy? Can I? Mm. Be alltså B. Ja, Can ja. I be the D E? Ja, D D e boy. Ja men det är skitbra. D... Ta det. Jag det är på dig. att stava till. Ingen, ja. ingen fattar. Nej, nej. Men vi tar det bara som ett enda ord ungefär som will I am. Will I am, ja. mm. Can I be the D boy? Can I be the D-boy? Can I be the D-boy? Can I be the D-boy? heter Can I be the D -boy? låten? Den heter Give Me a eh, Dala. Eller... Dala stavas med D-O-L-L-A-H. Ja, Dala. <laughs> det är väldigt mjukt där. Att, ja, jag, vet, jag vet inte om jag lyckades knyta an Post Malone. Men det var väl en liten egen tappning på den här kanske. Vad använder du för gear? Va, hur spelade eh, ja. du in det här? Jag hade ditt ljudkort då va? Mitt ljudkort, ja, som jag lämnade hos dig. Som du lämnade mig. För att vi behöver det här ljudkortet i studion ja, för du att spela in. Ja, du tog mitt ljudkort hit, ja. ja. Och då skulle jag koppla in ditt ljudkort. Hemma hos dig. The computer says no. Har du ja. sett Little Britain? Ja, Little Britain. Det gick ju inte. Så att då sa ju du, men ta, ta något annat då. Ja, computer så, says no. Computer says Så jag tog en klassisk iphone hörlurar och så sjunger jag dem. Och så fick jag ju mixa ihjäl mig typ igår natt. Det, det är sjungit i den här högtalaren Ja, det... ja okej, okay. men du fick inte mitt ljudkort att funka? Eller? Nej Kompeta nu Kompeta nu Kompeta test Du hade ju så mycket effekter på så. Att... Ja. Men du kan vi lyssna på bara Originalfilen från det här Absolut A Alltså det här är att du sjunger in genom iPhone-hörlurar alltså. Ja ja ja, det kan vi ta Så då låter det så här Hej madda, hej brother, Hej fadda och så med lite effekter på så låter det så här. Hey mama, hey brother, hey father, little dolla. Och ja. sen om det vart bättre vet ju inte jag. Lä lägg på musiken och allting ja, också. Ja, kör det då. Hey mama, hey brother, hey father, little Ja, ah, den är för fet alltså. Den är svinbra, men jag tycker ändå att vi ska fråga i Facebookgruppen. Ja. Eh, och eh, alltså på Facebook så frågar vi Du som lyssnar nu helt enkelt Gå in på Facebook och så hjälper ni oss att bestämma Vilken video ska vi alltså, göra Vi ska vi, göra en musikvideo Jag för mig att jag haft det här som röstning för länge sedan eh, Har vi inte haft det Jag för mig att jag har sagt det men som allt annat i podden Så jag har glömt ja, att göra det Vi kommer göra det här sen och så gör vi det aldrig. aldrig Det var ju massa grejer vi skulle göra sen Ja Va, men det var ju något, något jättekul. Det börjar att bli göra en sen. jättelång lista nu och det tänker jag är säsong två. Och vi tycker att vi inte har några idéer varje <här> gång vi börjar ju podd. En flamingolär i koka kaffe ska ja, vi göra. Där var den. Det var den jag tänkte på. Mm. Och sen har vi ju mitt sommarquiz som som ligger här i, nu ja, som, i november. Ja, det blev aldrig gjort eftersom det var det vart ju gjort men det gick liksom inte ut i etern. Nej, nej, nej, nej. Det var ju te tekniska problem i sommar så att vi får antingen göra det sommarquizet i jul eller så får vi göra det nästa sommar. Ja kan man också rösta om. Det kan man rösta om allt här. Hör av er, har ni inte Facebook så gå in på Instagram också och skriv Ordet är fritt. Ordet är fritt. Nej men är Anton, ska vi, ska vi göra kväll? Ja, vi ska väl ut och st starta en kanal för den här trappkillen här nu. Ja, vad hette han nu då till ja. slut? My name is... What uh, oh, is my name? I forgot what my name was han glömt också. Det, det, vad fan sa du? Can my name be I want, Can I be Can I be the dollar boy? Can I be the D boy? Can I be the nu, D boy? Ja, ja, ja. Sök efter Can I be the D boy? Can I be the D boy? <laughs> finns på SoundCloud och vi ska försöka få upp våra låtar på Spotify också. Avsnitten finns ju på Spotify. Vi finns ju på Patreon också. Ja! Vi har en hel del Patrons och vi behöver fler. Ja! Det är ju ni som får oss att vilja kliva upp. <skratt> kliva upp om morgnarna. Ja. <skratt> Det är ju ni som får oss att inte skjuta oss själva. Eller <skratt> <skratt> Ja! Varför har du inte tagit fram den där? Nej, Men åh, jag har saknat den ja, Nästa avsnitt blir det mer pang pang Och yes. kanske ska vi även göra En flamingo lär dig koka kaffe Ja det kan vi kanske göra Vi och vill lä lägga upp någon lista från dagens avsnitt Kanske, också. kanske blir det Vi kanske gör en Disney-låt Det kanske blir nästa gång Tills dess, eh, kolla in våra låtar på Soundcloud och eh, Spotify Patreon. Finns Spotify vi på. finns vi på. Att lyssna på våra avsnitt. Men framförallt Patreon. Gå in där och eh, stötta oss. Där finns det extra avsnitt också. Möjligtvis så fortsätter det här. Ikväll. Ja. Med Can I be the deep boy? Ja. Lyssna på det extra avsnittet. Okej, okay. vi hörs. Yes, you can. Can I be? Who am I? The deep boy? You're dead. <laughs>